Сонце трохи присадило мороз, але нестерпно ріже очі. Я йду майже навмання, зважуючись блимнути раз на п'ять кроків. Я знав, що на такій швидкості ми сьогодні не дійдемо до восьмого складу. І кожен це знав. Під час одного з багатьох привалів, коли ми лежали біля обох нарт, мене погукав турбалон. Допоможи. Мені треба злізти. Я допоміг. А коли треба було рушати далі, його на силу знайшли Він сидів за недалеким торосом, розхристаний і синій Матрос лагідно проказав «Ми вас тут не залишимо, викиньте це з голови Хіба що довелося б і самим залишитись?» Знову посадовили його на нарти і закутали в намет Борода втура довга і зовсім біла Лише кінчики вогни сторуді. Це чомусь мене дуже розчулює. Несподівано з'явився Бенедикт. Він отстав був ще 26-го, коли ми намагалися знайти сьомий склад. Непомітно перескочили в тумані через двометрову тріщину, а наступної миті завалився сніговий місток. Пінгвін потерся біля кожного з нас, хвилювано розповідаючи про свої поневіряння. На мосьє доктора неприязно засичав, і той відігнав його рукавицею. Бенедикт отстав і пішов з лівого боку від мадам Каті, скоса поглядаючи на Крокву. До шостої години подолали ще п'ять миль, і на цьому наші сили остаточно вичерпались. Спробували полегшати свій вантаж Покинули на дорозі важкі надувні намети. Один примус і зайвий спальний мішок. Відтепер Пат мав ночувати з Райманом. Знову пішли, але змогли подолати лише три чверті милі. Все. До восьмого складу лишається півдороги. Сьогодні розіп'яли тільки один намет. Навіть забракло сил викопати традиційну яму, але брус із патом розшукали поблизу придатний для цього п'ятачок, вимитий у кризі літніми водами. Цей п'ятачок – справжня знахідка. Круглий п'ятиметровий колодязь або підвал, до якого можна ввійти лише з затишного боку. Його не замило тільки через те, що сніг не міг затримуватись на відполірованих водою дні та стінах. Переваги нового місця оцінили всі. В наметі було тепло, бо дев'ять спальних мішків стояли майже сторч. Довелося лишити вхід незашнурованим, а коло дверей добровільно вмостилися Патті Райман. «Помагай, біг, бородатому шмаркачеві, канадець йому сьогодні задасть. Я ліг і, мов, провалився у чорну безодні, та за три години прокинувся і напів виліз із мішка. Матрос не ворушиться, мабуть спить. Аж мене розбирають завидки. А пат хропе. З пластмасового віконця в мене над головою ледве сочиться світло. Що принесе нам завтрашній день? День приніс бурю. Снігу не було, але понад наметом сичав різкий позимок, крешучи обгладеньку поверхню крижаних стін. У мішку було задушно, а крізь подвійне хутро проникав мороз, чого цілу ніч не переставало крутити в попереку. Коли почався шторм, булату вже не міг заснути. А Жак-Антуан тепер міцно спав, хоч іншим разом сіпався в вісні і боляче штрикався ліктями. Сьогодні ж мирно сопів, солодко плямкаючи губами, мов дитя. Після вчорашнього дня нога боліла ще дужче. «Схоже на те, що я її приморозив», – байдуже думав Булат. Мові про когось стороннього. О шостій ранку він знову поринув у напівсон, але це тривало хвилин десять або п'ятнадцять. Він виструмив голову в розпірку і кілька разів глибоко видихнув і вдихнув, аж поки остаточно прокинувся. То був один і той самий сон. Дві кокосові пальми за вікнами, а під пальмами Даринка та Юрко.